Rugăciune pentru taina sufletului de monah. Aleluia slavă ție, Doamne, și Histoasă, te iubim și te rugăm. Dăruieșne, taina sufletului de monah. Rasa de raze a Duhului Sfânt și dulama ca veșmânt de nuntă cerească, ca haină îngerească, dăruiește-ne aripile îngerește odată cu mantia și sandalele râvnei, ca să alergăm pe calea, adevărul și viața întutine, tine, spre desăvârșirea și înfierea cea sfântă, și Dumnezeiască ca să facem dăruirea unică. Aleluia, slavă ție, Doamne Isusristoase, te iubim și te rugăm! Dăruiește-ne taina Sufletului de Monah, de eliberat de grijile Lumii, de războiul cu lumea și cu trupul, de războiul cu demonii, care aruncă spini de ură și aduce o a Sufletului în războiul cu gândurile, încât să ne putem de tine apropia, să auzim glasul tău, să te cunoaștem să ne eliberezi de sclavia necesităților omenești, să ne chem și să ne aduci tot mai aproape de tine și întru tine. Aleluia, slavă ție, Doamne, Hristoase! Te iubim și te rugăm, dăruiești-ne taina sufletului de mânah, ca să devenim rugători neîntrerupți pentru noi și pentru frații noștri, să-ți aducem cântări de laudă, de slavă, de mulțumire, de iubire, să fim flăcări de iubire, îngeri în trup, purul în slujba ta, fiindcă îndemnitatea de slujitori ai Spiritului, ai Duhului Sfânt neridicat și voia Tatălui Ceresc am ascultat, de aceea cu iubire te-am urmat.